Kada nisi su Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli, evo u još jednu emisiju Poziv u svijet, emisiju Franjevačkog svjetskog reda. Danas su s vama Anđel Slunski i Fragoran Rukavina kao naš gost. Želimo vam evo mir i dobro svima i posebnu dobrodošlicu Fragoranu. Fragorane dobrodošli. Hvala vam ljepa na pozivu i da mi samo o svim slušateljima radio Marije čestitati Božić. Evo, fragorane vi ste nacionalni duhovni asistent Vranjavačkog svjetovnog reda, fratar ste Kapucin, a ujedno ste i župnik, jel' u župi u kojoj ste na službi, to je u Donjoj dubravi je Svetoga Mihajla. Svetoga. Pa evo, zato i posebno zahvaljujem evo, što ste odvojili svoje vrijeme i došli k nama u našu emisiju, jer sad znamo imate puno posla, imate blagoslov kuća. Danas da, krenuli da... smo evo, jučer da. sa blagoslovom obitelji, naravno to su sada najintenzivniji dani, pa je Bogu hvala, uvijek se kada je potrebno može naći vremena. Da, i danas ćete imati i blagoslov dječice, je li? Tako je, da. U našoj crkvi u sati je svečana misa, a ujedno je kod nas večeras i ikona Franjevačke obitelji, pa ćemo i tim povodom imati još i svečanije. Da, evo, sve će biti blagoslovljeno. Da, nadamo da, i vjerujemo. Da, da. evo, Vragorane, pada mi na pamet i zanimljivo mi je evo, još jedna obljetnica. Dvije godine će biti od evo, razornog potresa koji se dogodio na Banovini. Vi ste u to vrijeme upravo bili župnik tamo na tom području. Evo, možete li nam nešto malo reći o tome, kratko, da se vratimo u to vrijeme? Da. Tošno sada su dvije godine od tog razvodnog potresa na području Petrinje, Gline. Ja sam bio župnik u Topuskom u to vrijeme. Sječam se i toga dana jako dobro. Bio sam naravno u obitelji, Baš sam bio u jednom zaseoku, odnosno dijelu župe koji se zove ponikvari. Tamo sam blagosljivljao kako je bilo vrijeme korone, nismo ulazili u kuća, nego smo stajali u dvorištu kada je počeo taj razorni potres. Naravno, bio je to šok, jer ovaj potres tadašnji bio baš ono, taj jaki, a i svi znamo da je prije toga se već streslo. Ništa, prekinuo sam blagoslov, vratili smo se kući, prvi prvi hipotezi bi otići u crkku vidjeti što se tamo dogodilo. Bogu hvala crkva je na novo sagrađena i blagoslovljena nakon oluje, odnosno tamo 2098. Uzvreme da crkva nova granja, tako i naša kuća, tako i većina kuća od Topuskog, Bogu hvala, nije puno stradalo, stradale su naravno ove kuće koje nisu bile srušene za vrijeme okupacije i domovinskog rata dok je recimo prostor e, samoga grada, gline i svona okolna sela, kao što već se svi znate, jako stradao i bilo je odmah potrebno organizirati i karitas i razne pomoći, tako da smo se mi i župa angažirali i odmah drugi dan i s vodom i sa paketima i uglavnom kada čovjek razmišlja o tim danima bilo je to dosta stresno, dosta nekako op, op, opterečujuće i ne ponovilo se evo svakako. Mnogi ljudi tada su ostali bez svojih domova, znamo i problematiku i evo dvije godine su prošle, mnoge obitelji još uvijek žive u ovim kontenjerima, evo, u nikakvim uvjetima života, evo molimo gospodina da je njima dade snagu i osobito ove dane blagdanske tada to ljudima najteže pada, svatko bi htio biti u svojeg kućina, u svom ognjištu, sa svom obitelji, evo nažalost još uvijek moraju živjeti u takvim okolnostima, vjerujemo da će se i to uskoro promijeniti. Pa evo, evo osim evo toga, nekako smo bili svjedoci i te jedne... Velike pomoći velikog srca cijele Hrvatske koja se tada na nekako ujedinila i željela i htjela i priskočila u pomoć tada tom kraju. E, to se izrazito vidjelo odmah, odmah drugi dan nakon potresa, možda isti dan u stvari e, počeli su pozivi, ljudi su se počeli interesirati, e, zvati, pitati gdje je najpotrebnije uskočiti, gdje je najviše moguće pomoći. E, tako da tu su bile jedna jako, jako, jako lijepa iskustva i tu se pokazala ta baš onako velikodušnost naroda, ljudi. Osobito vjernika koji su na sve moguće načine tih dana sudjelovali djelovali i u hrane, i hrane, odjeće i materijalni srstava novca, jer i bilo je također izrazito nužno u to vrijeme, hitno u stvari pribaviti novac za sanaciju krovišta, svega onoga što je tada, nažalost, stradalo. U to vrijeme, naravno, tu se puno angažirao i Karitas, kako Hrvatske, sveopće, odnosno tako i Sisačke biskupije, i Franjevački svjetovni red od svih strana također su puno toga napravili, puno, toga, puno stvari pomogli. I ja bih isto i ovim putem zahvalio, to su puno pomogli i naši kapucini iz Italije koji su konkretno baš prostoru gline dosta pomogli i novčano da smo mogli onda kasnije pomoći određenim obiteljima i sa građevinskim materijalom, hranom i svim onim što je bilo potrebito. Da, evo, svjedoci smo doista te jedne nesebične i požrtvom evo sveobuhvatne bih rekla ljubavi e, koju su iskazali upravo da, da. O, evo vjernici a evo mi ovdje kao franjevci kao franjevački svjetovni red e, moram evo posebno istaknuti Dalmaciju koja se tako nesebično evo rekla bih onako u tom svom temperamentu iskazala i oni su kroz više od godinu dana svaki mjesec prikupljali i tako pomagali novčano obiteljima, dakle da ne bude to ono pomoć jednokratna, nego da bude evo u stilu nekakvih kumstava ili tako nekako, jel, pa da to bude mjesečni nekakav dar, ili, dar da, da, da. da da se zna, jer, jer tim ljudima treba, još uvijek im treba naravno da, da. Osobito ovima koji još uvijek žive po kontejnerima i koji još uvijek nisu u svojim kućama u, svojim, u, svoj, u onome što je njihovo jel? što nije obnovljeno i... Da, pa evo a, a, poštovani slušatelji a, današnja emisija je bila nekako malo drugčije zamišljena a, trebala je s nama biti i a, trenutna trenutačna a, nacionalna ministra Marta Radoš, ali evo zbog uh, malo bolesti i tako, nije, nije s nama danas. Uh, evo i ja sam zamijenila našeg voditelja Igora Kanižaja, uh, tako da evo tu smo fragorani ja. Uh, malo ćemo govoriti evo i o ovim, o Franjovačkom svjetovnom redu, dotaknut ćemo se malo i frame. A sad ćemo se odmoriti uz jednu pjesmu pa ćemo se onda vratiti u studio našem Fragoranu i Franjevačkom svjetovnom redu i Frami. Hvala Gospodstar izbavi, raj nam opet blibavi. Bom nas rosvla izbavi, raj nam opet blibavi. Jednaj malo sa vlast Evo nas poštovani slušatelji Radio Marija u emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Pozivu svijetu. Evo s nama je danas Fragoran Rukavina, nacionalni duhovni asistent Fra Franjevačkog svjetovnog reda. Evo Fragorane, zašto je evo, Franjevačkom svjetovnom redu potreban duhovni asistent? Ovo je jedno od jako dobrih u stvari pitanja. Mi svi kao vjernici znamo kako nam je u životu uvijek potrebno duhovno vodstvo. Mi imamo svoga učitelja, to je naš gospodin Isus Krist i svaki vjernik, odnosno svaki kršćanin nastojimo slijediti Isusove zapovjedi i sve ono što nam je zapisano u evanđeljima. Međutim, tu postoji ona naša ljudska dimenzija, to su naše ljudske slabosti, grijesi, koje kakve napasti i svi mi kao ljudi vrlo lako zastranimo ili skrenemo na neki krivi put. Iako mi želimo nasljedovati Krista i želimo slijediti njegove stope, želimo ići tim putem, slabo tijelo i naša ljudska slabost nas uvijek nagoni na nešto drugo. I zato je duhovno vodstvo i kako važno i bitno. Kako za sve ljude, za sve vjernike, tako i za Franjevački svjetovni red. Duhovno vodstvo je tu ili onaj koji je duhovni voditelj ili duhovni asistent i onaj koji će pomoći članovima, članicama da... Zajedno naravno i duhovne esistence mora u tome truditi da ne skrenemo s puta. Mi kao Franjevci, a kao Franjevaci, članovi Franjevačkog svjetovnog reda, kao Franjevke i Franjevci, također odslijedimo i stope našega svetoga Franje Asiškoga i trudimo se živjeti uslužujući njegovo pravilo. I u svem onome što svakoga dana činimo bilo članovi Franjevačko svjetunog reda u svojim obiteljima ili mi redovnici u svojim samostanima, uvijek nam je potreban netko tko će nas duhovno opet usmjeriti i pokazati nam koji nam je to pute miče kako bi još bolje i vjerodostojnije slijedili i Krista, onda i slijedili stope svetoga Franje. Da, pa evo, često je doista važno, evo to nekako fino usmjeravanje mi Franjevci svjetovnjaci često znamo ići u neki aktivizam možda zanemarujući ono duhovno nekad se previše damo u ono duhovno pa onda u nekakve isto znamo otići u neke ekstreme i zato ja mislim i osobno da je od neizmjerne važnosti Tako je, vema, baš je, baš je važno, ovo Normalno kao ljudi uvijek imamo, svatko nas ima neke svoje načine, ideje ili ovo što vi kažete da aktivizam je tu prisutan ili koji kakvi projekti aktivnosti, ali ako svemu tome bi zaboravili ono što je bitno, to je duhovno, onda bi ipak malo Zastranili ovako, duhovno vodstvo je tu danas, uvijek usmjeri na ono što je... Pomiri da, to, da. to u nama, je Tako je, da. tu želju za, za nekim aktivizmom, treba ovo, treba... Treba ona. i aktivizam, naravno, to, da, i to, ali da. uvijek na tragu one istinske pobožnosti, naravno, da. to je... Pa evo, vi ste sada duhovni asistent Vranjačkog svjetovnog reda, ali imali ste i drugih službi, evo sad ste i na službi i župnika. Po čemu je ova služba drugčija evo, od drugih duhovnih službi? Ba ja bih rekao da svaka služba nosi neki svoj teret, neku svoju odgovornost i svaka je specifična na svoj način. Kao župnik, naravno, čovjek vodi brigu o pastoralu župi, o župljanima, o svem onome što spada. Kao duhovni asistent, tu ipak čovjek ima isto dodatnu odgovornost, jer naravno, radiš opet s ljudima, ali tu su opet ljudi, tu su osobe koje su same odabrale i odlučile se obiti članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Znači, oni imaju te osobe, svi oni koji su članovi Franjačkog svjetlovnog reda, oni imaju e, smisao, cilj svoga života. Odlučili su se, hoće slijediti svetoga Franju Asiškoga, hoće živjeti bolje po evanđelju, e, hoće se nekako više angažirati u svojim župnim zajednicama i zato je biti duhovni asistent Franjačkom svjetovnom redu dosta zahtjevna služba jer treba nekako uvijek gledati, osluškivati što drugi govore. Naravno, radi se i o dosta onako različitom rasponu godina ljudi. Imamo od starije braće sestara do onih mlađih. Svatko dolazi iz svoje životne okolnosti, svoje obitelji sa svojim konkretnim problemima i zato je to veoma bitno. Tako da... Ova služba duhovnog asistenta, ja sam doduše novi u, u, u svemu tome kao duhovni asistent, ali evo trudim se, trudim se prije svega osluškivati, vidjeti koje su to potrebe, na koji način se mogu angažirati još više i na koji način dati sebe da one osobe kojima sam povjeren da imaju od mene neke koristi za njihovu dobrobit. Evo, to je nekako moje mišljenje. Pa evo, mi smo vam i zahvalni na tome što odvajate evo i svoje vrijeme upravo za nas. Ali evo, htjela bih reći i da dakle, na razini Hrvatske, odnosno i, i u svijetu, postoje te konferencije duhovnih asistenata. Jel? Tako postoji i konferencija nacionalnih duhovnih asistenata, konferencija područnih duhovnih asistenata. Evo, kako surađujete... Pa ja sada u ovom razdoblju, od sada je to godinu i nešto dana, kako sam je o nacionalnoj duhovni asistent, suradnja je izvrsna, Ja mogu reći osobite ja zahvaljujem frazvonimiru Brusaču, on je e, dugo godina u, u, u tome i sve ono što ja sada trenutno znam, znam zahvaljujući njemu i sve one nedoumice ili možda neke poteškoće ili ako mene nešto muči, znam da se mogu obratiti pitati i frazvoni mi će mi reći, objasniti, usmjeriti, tako da, a svakako suradnja i potrebna i na taj način opet vidimo koje su možda poteškoće, koji su, koje su problemi što bi mogli još usmjeriti na bolje, kako realizirati neke stvari, tako da evo to je svakako isto bitna, bitna stvar. Da, jer i svako nacionalno bratstvo, odnosno svako mjesno bratstvo, mjesno bratstvo kao osnovna stanica tog reda, ima svoga svog duhovnog asistenta. asistenta. Evo, dozvolite mi, ja ću uh. na posebe načine opozdraviti članove svoga mjesnog bratstva, Franjeviška svjetnog reda, Svetoga Mihajla u Dubravi, jer znam da ovo sigurno slušaju. <laughs> evo, evo, lijepo. E, I mi se pridružujemo i večeras će sigurno biti s vama zajedno. Tako je ono kako sam spomenuo, na početku večeras je kod nas ikona Franjevačke obitelji, pa imat ćemo svečanu misu i e, sestre i, i braća se izrazito večeras tome vesele, pa ostavljamo se i u Zagor Djevice Marije i naravno našega oca Svetoga Franje. Evo možda kratko da objasnim slušateljima uh, za tu ikonu vezano. To je uh, ona je krenula iz uh, sa Sjevera da. da iz Litve. Iz da? Litve tako je da. da. I, evo, I cilj je da se na neki način uh, povežu franjevačke obitelji u Europi. I da ta ikona ide od jednog do drugog mjesnog bratstva. I tu je zanimljivo ono što je izrazito lijepo, da postoji mogućnost da ikona dođe i pojedinačno u obitelje, to je danas konkretno u, u, u našoj župi, gdje su članovi našeg Franjevačko svjetunog reda organizirali i nosili ikonu eh, osobito onim najstarijim članicama, članovima Franjevačko svjetunog reda. Da, da znaju... Da nisu sami, da nisu ostavljeni, da je gospa s nama. Marija koja evo zajedno sa svojim Sinom Isusom danas se rađa u, u, u nama, u našim obiteljima, u našim srcima, u tom našem zajedništvu. Evo ovaj. I ta ikona je došla u Hrvatsku iz Mađarske. I poslije će ići negdje za korizmu, na početku korizme ići će preuzećaju Bosne i Hercegovina. Tako je, da, da. Dakle, će svako naše mjesno bratstvo, svaki grad, evo, to je prekrasna jedna povezanost i, i lijepo je, to je, sa... osmislili su je zapravo Framaši nakon kongresa Frame u Litvi, evo, tako da je to... Ujedno evo i potice svima vama slušateljima. Ako znate da u vaše bratstvo mjesno osobito dolazi ikona, odite, uključite se i sudjelujte. Pa evo, osim evo, tih nekih duhovnih poticaja i evo praćenja. Franjevačkog svjetovnog reda, susreta, zajednica, evo, svega što, što se događa u jednom bratstvu. E, mora se koordinirati nekako sa te nacionalne razine i usmjeravati se. Ja? Pa koji su vam onda tu najveći izazovi? Praktički vi morate usmjeravati nekako zajedno taj nekakav hod u tom Franjevaštvu. Pa do sada bio je ono, nedavno je bio Nacionalni kongres, kongres da pa je bio tu kapitul. Da. Da. I tako sad još meni osobno je još malo poteškoća jer još uvijek sam u uigravanju u cijeloj toj priči, ali sudjelujući sada na ovim razinama i na ovome što je do sada učinjeno da postoje mnoge stvari koje se trebaju preliti na mjesna bratstva a da bi se neke stvari realizirale ili, kako sam rekao, prelile da bi se moglo realizirati sve ono zamišljene u kapitul kao zakonodavno tijelo. Svi smo dužni izvršiti ono što je kapitul donio i kao zaključke. Tu je važno svako mjesno bratstvo pojedinačno da bi se to moglo izrealizirati i da bi svako onda mjesno bratstvo moglo živjeti ono što se na višim razinama donijelo. I Evo, e, tako neka bude. <laughs> A, odmorimo se poštovani slušatelji uz jednu pjesmu pa ćemo se onda ponovo vratiti u naš studio. Nas, poštovani slušatelji, nazad smo u studiju, pričamo malo o Franjevaštvu, o duhovnoj asistenciji sa mladim jednim fratrom, duhovnim asistentom, nacionalnim duhovnim asistentom, Fragoranom rukavinom, mladim kapucinom. Evo, Fragorane, vi poznate evo, i Framu. I OFS, znači i Framu i Franjevački svjetovni red. E, koja je glavna razlika u vođenju jednih i drugih, evo, kao duhovnog asistenta? Postoje velika razlika u stvari, jer kad govorimo o Frami, e, to su uglavnom mladi ljudi. Mladi ljudi e, koji su... Kao i vi. Tako, kao svi mladi ljudi puni dinamizma s nekim svojim drugčijim stavovima, idejama i njih je dosta zahtjevnije voditi. I promijenili bi cijeli svijet. Tako je, da, oni oni misle da je, kao i svi mladi naravno, da. kako je njihova najbolja, najpametnija i tako dalje, ali to je sve u redu, to je normalno. Zato je to vodstvo Frame dosta zahtjevno, a to su mladi ljudi koji, koji, koji se još trebaju kao glina oblikovati da bi sutra oni mogli također prenijeti svoje iskustva i svoju vjeru naravno. Dok je recimo članovi Franjoškog svetog reda, to su odraste zrele osobe i u vjeri, i nije toliko zahtjevno, nema toliko dinamičnosti u donošenju odluka u načinu života u, zato kao djete kad se zaigra s nečim pa se deset minuta igra s jednom igračkom pa mu ta dosadi pa onda uzima drugu pa treću kod frame je tako da ja, mladi ljudi stalno su u istraživanju, u dinamičnosti u aktivnosti vrlo brzo se zasite s jednim pa krenu nešto drugo dok starije osobe zrele osobe ju vjeri nekako imaju već kontinuitet i zato je tu je li, svakako tko se bavi framom i tko je duhovni asistent frame, treba se i kako puno više dati u cijelu priču i nekako još više angažirati da te mlade ljude oblikuje da danas sutra i oni budu zreli i da mogu svoju vjeru dalje svjedočiti. Biti zapravo jedan od njih. Ja? Tako je, da. Mi stariji već smo nekako to sve isprobali <laughs> i onda ovaj, na neki način samo treba uh, ono što prepoznajemo rasti u sebi. Jel? I nadograđivati, da. a mladi ljudi još da trebaju dosta toga i učiti u konašnici. Da. Pa onda u tom smislu kako mogu ovaj, mladi evo, frama zapravo obogatiti OFS? Na... Više načina čak jako puno mogu obogatiti. Prije svega mladi ljudi oni imaju, imaju jako dobrih ideja i imaju jako dobrih e, prijedloga. Tu su recimo ono što je svakako veoma lijepo i, i, i dobro, e, postoje mnoge radionice, mnoge kreativne radionice, u stvari, oni sa svojim idejama, ostvari sa svojim, nekako, svojim progresom tjeraju sve nas pod navodnicima da i mi budemo nekako m, u trendu, i da nastojimo isto se nekako još više angažirati, e, ili čak možda nekada mladi ljudi i na starije e, često puta onako trznu iz te naše nekakve uspavanosti i dano na novi polet. Tako da je frama i bitna i što bude bilo više mladih, odnosno što više framaša, nadamo se sutra će biti više članova Franjevačkog svjetunog reda a i sve ove mladenačke ideje, načini i mladenačka duhovnost koja, to je moje mišljenje, evo nekako u zadnje vrijeme sve više mladih traži gospodina, sve više mladih nekako je i prisutno i na svetim misama i vidimo i to je po raznim molitvenim skupinama i to ovoga, vidimo da se ipak nešto događa znači mladi ljudi se dosta u danšnje vrijeme bude i u vjeri i ako budu i kroz duhovno vodstvo u Frami i ako budu bili i imali uzore iz starijih članova Franjaočko svjetunog reda vjerujem kako će sutra ili odnosno dalje kroz budućnost i Franjevački svjetovni red, onda naravno i sama Frama biti još bolji, još kvalitetniji i još više davati svjedočanstvo u ovom našem suvremenom svijetu. Da, tako je, evo, ja mislim da nema neke aktivnosti ili nekog događaja u crkvi, odnosno i u društvu bih rekla, a da ne sudjeluje Frama. Tako je, da. Koja, koja daje upravo taj nekakav mladenački polet, dinamizam, a, zapravo svemu tome. Pa evo i ova činjenica, što ste rekli, mm. i sama ta ideja ikone Franjevačke obitelji je potekla od Frame, tako, tako da, čovjek postoje mnoge, mnoge jako dobre i lijepe stvari koje je upravo, kojima je inicijator Frama. da, ali evo i ono što je isto osobito m, meni nekako m, ljepo i drago kod, te, kod tih vramaša mladih i, i taj njihov hod i, i te sve akcije koje oni osmišljavaju, te sve akcije nisu na razini akcije. E, oni se okupljaju kao mladi da zajedno mole i slave gospodina. Akcije se događaju onda usput. Ja bih rekao da čak da je akcija je plod molitve, plod njihovog zajedništva i da to ste jako dobro primijetili, jako dobro rekli, dakle smisao je ne doći pa sada m, pod izlikom da smo se okupili u Framićem, nešto sada tamo činiti, nego prvenstveno bitna je molitva, evo, molitva i to duhovno, a onda iz svega toga proizlazi ostalo. I onda usuljila bih se reći ta... Vaša odgovornost kao duhovnih asistenata njegovati dovoljno tu formaciju u našim bratstvima i u bratstvima Frame i tako. Ma, formacija je inače bitna. Formacija je bitna u crkvi. Svi smo mi prošli neku formaciju od sjemeništa kasnije do bogoslovije, pa onda kasnije kao mladi svečanici. Ako se zapusti formacija ili ako tu nešto krene krivo, onda će i, i, i, i kasnije biti krivo. Kako su rekli nekada stari latini, ako nešto krivo započne, i kasnije neće biti dobro, nego ih ideš gore. Zato je ta formacija jako bitna i ne samo kod članova Frame, nego i kod Franjevačko svjetovnog reda. Jer na taj način će se formirati novi članovi, istovremeno će se davati svjedočanstvo, i zato je tu isto važno tko su i odgovorne osobe, kako u formaciji, tako kasnije i u praćanju onih osoba koje se odluče biti članovi bilo, i bilo Franjevačko svjetljivnog reda. Pa evo, evo govorimo Franjevački, franjevaštvo, franjevaštvo, što znači zapravo biti Franjevac, što je Franjevačko, što je ono nešto što nas obilježava, biti Franjeva znači biti brat i sestra. Prije svega je važno bratstvo. Biti zajedno, živjeti zajedno. Biti, ja ću reći ovako, pod navodnicima, ves, duhovni veseljaci u današnjem svijetu. Sveti Franjo je prije svega bio veseljak. Bio je duhovni, duh, duhovnjak, izrazito duhovan, osobito nakon svoga obraćenja, ali i prije svoga obračenja bio prije svega veseljak. Sveti Franjo nas nije htio staviti u neke okvire da sada sve ostalo zaboravimo i živimo samo neku slijepu ili ne znam, strogu pobožnost, nego biti, živjeti u vjeri, živjeti uz Krista i za Krista, istovremeno njegovati duh osobe čovjeka, odnosno toga bratstva, toga zajedništva i ono što je najvažnije biti Franjevac, znači biti u čovjek, biti drugome brat, drugome sestra, prepoznati potrebe, znati pomoći, biti milosrdan, znati oprostiti i sve one vrline i kvalitete koje, koje nas je i gospodin Isus naučio i uči i sve ono što je Sveti u konačnici činio svojim načinom, svjedočio svojim načinom života. Pa evo, o, u tom smislu, koliko su naša bratstva u Franjevačka? Pa jesu Franjevačka. Malo smo evo i dotaknuli se na početku ovoga razgovora. Svaki čovjek, borimo se, svatko se o nas bori. Borbe su svakodnevne sa svojim slabostima, napastima, bilo iznutra, izvana. I naravno da čovjek nekada, kao i mi fratri u samostanu, nekada smo možda više skupa, nekada smo malo manje skupali, to ne znači da smo prestali biti Franjevci. Ne mislim ono formalno biti Franjevac, gledajući nas u habitu, nego kad koji brat se nađu, ko, koji poteškoči ili kada drugi uvijek tu da ti pomogne. Priskoči, prepoznače, će te, slušaj kako ti je, trebali ti što, zbog čega si ovakav ili onakav. Ista stvar je i u Franjevačkom svjetovnom redu u, u, u Frami i kada govorimo o ovoj formaciji, prije svega se novi članovi trebaju tome učiti, da znaju biti na raspolaganju bratu i sestri pokraj sebe, da znaju prepoznati potrebu drugoga. Obzirom da je Franjevci, Franjevački svjetovni red, ljudi žive u svojim obiteljima, imaju svoje, svoju djecu i svoje poteškoće, nekada možda zna doći da se možda zaboravi na pojedinog brata ili sestru, ali ja bih rekao da je to i normalno. Kada dođu problemi u obitelji. naravno svaka žena najprije pomoći svoj djeci, svome mužu i obratno, to razumijemo, ali neće izgubiti onaj Franjevački duh, tako da jesu, jesu, živi se Franjevački i bitno je da se i dalje trudimo svi i da još više uložimo svoje snage kako bi to naše svidočanstvo bilo još vjerodostojnije. I to zajedno, zajedno I s zajedno vama. Tako je, da. Da, zajedno. Pa evo, u tom smislu ja ću iskoristiti ovu prigodu pa ću vam pročitati, poštovani slušatelji, evo svima vama, je božićnu čestitku bih rekla našeg generalnog ministra i brata koji se zove Tibor Kauzer Mađar je imali smo ga prilike vidjeti evo i ove godine el, koji na je bio kapitulu. na kapitulu pa evo jedna lijepa čestitka a, prije samoga kraja evo pa ćemo polako završavati našu emisiju evo on kaže draga braćo i sestre neka vam gospodin da svoj mir. Svaki blagdan, svako slavlje je drugačije, jedno nije isto, ali to u velike vrijedi za ovogodišnji Božić iz više razloga. Mnogo je rana u našem životu uzrokovanih ratom, prirodnim katastrofama ili drugim životnim tragedijama. Ali kada ove godine budemo slavili Božić, imamo puno stvari za zahvaliti. Unatoč brigama koje zasjenjuju naš život. Pogledajte Isusa koji je rođen u Betlehemu, u teškom trenutku povijesti u siromašnom mjestu. Je li nama danas teže živjeti nego njemu? Je li nam manje ugodno? Ima li danas više ratova? Jesmo li siromašniji od njega? Trebamo li se seliti s jednog mjesta na drugo više nego što je on morao? Trpimo li više progona nego što je on morao? Pozivam vas da se svega toga prisjetite i da se prisjetite onih koji i danas žive u istim teškim uvjetima. Ne razmišljajte o Božiću kao o ugodnom blagdanu, nego ga učinimo blagdanom djece Božije. Otkrimo Isusa u drugome koji zaslužuje naše poštovanje, traži naše služenje, Čeka našu prisutnost i pažnju. Također ćemo imati mnogo stvari za raditi dok služimo drugima. Ne gledajmo zato što će biti teško učiniti, nego radost što smo zajedno uključeni u nešto dobro. Neka Božić produbi naš poziv i poslanje, a sve nas potakne na jačanje predanosti, potakne nas na solidarnost. Sljedeće godine započinjem niz Franjevačkih obljetnica, najprije zahvaljujući Bogu za pravilo Svetoga Franje i za slavlje Božića u Greču, koji je mnogima otvorio oči za beskrajnu Božiju ljubav. Pozivam vas sve da proživite ova slavlja ne samo sjećajući se nekih značajnih trenutaka i života Svetoga Franje, nego gledajte na te događaje kao na velike mogućnosti za obnovu naše vjere, za obnovu načina na koji živimo našu bogatu Franjevačku karizmu. Molim vas, pronađite onaj način slavlja koji najbolje odgovara vašim bratstvima, životnim prilikama u kojima živite, kako biste mogli zahvalnije, potpunije, obnovljenije živjeti svoj poziv i poslanje. U skladu s ovim slavljima koja započinjemo iduće godine, želio bih vas sve ponovo pozvati da dođete i sudjelujete na kapitulu na Rogožinama 2024. Biće to povlašten trenutak za Franjovački svjetovni red da se sastane, da se raduje, da molimo zajedno da dopustimo Bogu da nas sve obogati iskustvom koje bi moglo biti jedinstveno u našem životu. Na kraju bih se obratio svim onim našim sestrama i braći koji su patili od posljedica rata, elementarnih nepogoda, financijskih poteškoća, obiteljskih problema, bolesti ili bilo kojih drugih nedaća. Prema svima vama osjećam posebnu naklonost i blizinu, te vas sve želimo hrabriti da usprko svakoj poteškoći Bog ima kontrolu, poznaje nas i poznaje naše probleme. On je na našoj strani, zajedno s nama, zato je odlučio doći, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan obličijem čovjeku nalik da otkupi svijet i pokaže slavu Božju usprko svim poteškoćama i svim patnjama. Draga moja braćo i sestre, sve ću vas u svom srcu na poseban način prinijeti Kristu svojim molitvama, zahvaljujući Bogu za svakog od vas. Neka nam svima Bog daruje mir u našim srcima i u svijetu. Evo ovako je pisao nama naš generalni minister a evo što bi nam i što će nam poručiti naš nacionalni duhovni asistent Evo generalni minister Tibor je jako lijepo rekao, napisao, poručio nam što puno nadodati jer samo nekoliko je stvari nalazimo se sada u Božičnoj osmini uskoro ćemo i proslaviti svjetkovinu. Djevice Bogorodice, odnosno novu godinu, uči opet u jedan novi početak, uči nekako u nekakve nove pobjede. Pa evo, želim svima da prije svega onima koji su stari, bolesni, nemoćni, oni koji se nalaze u svojim posteljama, da ne gube nadu da ih gospodin jača, da sve te križave koje moraju nositi i trpjeti, nekako probaju prikazati ili za članove svoje obitelji ili za možda neke kojima je isto tako potrebna molitva, bit će lakše im nositi njihov križ, a istovremeno će biti na pomoć i onima kojima je ta pomoć potrebna. Svi oni koji se nalaze u bilo kakvim poteškoćama, nevoljama, uzdajmo se naravno svi u Božju providnost, ali tu su i ostala braća i sestre, oni koji možda su bolje stojeći, koji nemaju nekih problema, peo potičem, pomozite onima koji nemaju, onima kojima je potrebno, uskočite u pomoć, znate, prepoznati brata i sestru u nevolji i na taj način ćete biti oni koji će vjerodostojno slijediti Isusa Krista. Evo svima Boži blagoslov i da nas gospodin sve dalje prati na našem životnom putu. Evo, zahvaljujem pregorene Hvala vam na ovim ljepim riječima, hvala što ste odvojili svoje vrijeme i bili s nama i posebno hvala evo za ovaj blagoslov na kraju. Hvala vama na pozivu i svako vam dobro. A, vama poštovani slušatelji, želimo mir i dobro, evo vjerujem da će se naš Igor oporaviti e, i naša sestra Marta, nacionalna ministra, evo želimo svima blagoslovljen ostatak dana to je već večer i čujemo se za mjesec dana hvala nisu si Marija Franjevački svjetovni red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Na gwiazda się Iznad morza przysun mraka